Korszak lezárul. En a szerelmesek ösvénye felé került a tehenekkel. Egy szeptemberi este hajtotta haza őket. A lemenő nap égővörös sugarai fénytócsákba gyűltek a fák közötti hézagokban és a tisztásokat. Imittamot kiömlöttek az ösvényes, máshogy viszont megsűrősödött az árnyék a juharfák alatt, a fenyők tövében pedig halvány a homály uralkodott. Tiszta, akár a könnyű bor. A felhő csúcsán játszadozó esti szellő csendeszenéjénél alig, ha van édesebb muzsika. A tehenek békésen baktattak az úton, és en álmodozva követte őket. Halkan ismételte magában a Mármion csatadalát, előző téli tananyaguk egyik darabját, amit Miss Tészi unszolására kívülről is megtanultak, és nagy örömét lelte a vatsodrású sorok lendületében és a dárdák csattogásában. Amikor ahhoz a sorhoz ért, hogy mint sűrű, sötét, rengeteg, úgy álltott a dárdás sereg, megállt és elragadtatásában behunta a szemét, hogy tökéletesebben oda magát a hősök közé. Amikor újra kinyitotta, diana pillantotta meg a bejréjék földére vezető kapuban. Diana-ról hogy valami fontos híre van, de en a világért sem árulta volna el, hogy majd megöli a kíváncsiság. Hát nem olyan az este, mint egy bíbor színű álom? kérdezte. Majd szétvet a boldogság ilyenkor, hogy élek. Reggel mindig úgy érzem, hogy ennél nincs nagyobb boldogság, de estére már inkább az estét tartom szebbnek. Tényleg kellemes este van. Hagyta rád De elképesztő hírem van en. Találd ki, hármat találhatsz. Sárlott géz mégis templomba esküszik, és Missis Ellen ránk bízta a díszítést. Kiáltott felem. Dehogy is. Sárlott vőlegénye sem egyezne bele, mert a templomban még soha senki nem esküdött, és a környezet túlzottan emlékeztetni egy temetésre. Igazán nem szép tőle, amikor mi olyan jól mulatnánk? Mi a második? Jay mamája megengedi, hogy születésnapi zsúrt rendezzünk. Diana elfolytott vidámságtól csillogó szemben rázta meg a fejét. – El sem tudom képzelni, hogy akkor mi lehet? – adta fel a játékot en. – Ha csak az, nem, hogy Murdis Spurgeon tegnap este téged kísért haza a közös óráról. Így történt? Mm, – Jó is lenne. – tiltakozott a napodba, Diana. – Azzal az undorító alakkal még akkor sem dicsekednék, ha igaz lenne, amit állítasz. Tudom, hogy nem fogod kitalálni. Mama levelet kapott Józefin nénitől, amiben a néni kettőnket hívott meg, hogy jövő kedden menjünk fel hozzá a városba, és a kiállítás idejére lakjunk nála. Na, tessék! Ó, Diana! lehelte en, és a meglepetéstől kénytelen volt egy uharfának támaszkodni. Ez komoly? Jaj, és mi lesz, ha Marilla nem engedel? Ha azt feleli, hogy nem pártolja a csavargást, Múlt héten is ez volt a válasza, amikor Jane meghívott, hogy menjek velük dupla üléses homokputon, a Wysenzy szállodába, az amerikai hangversenyre. Úgy szerettem volna elmenni, de Barilla azt mondta, hogy jobban teszem, ha itthon tanulok, és ez jane is ráférne. Olyan csalódott voltam, Diana. Nagy szívfájdalomban még az esti imádságom is elhagytam, amikor lefeküdtem. De aztán később mégis megbántam, és ének idején felkeltem, hogy imádkozzak. – Tudod mit? – derült fel Diana arca. – Rávesszük a mamát, hogy ő beszéljen Marillával. Akkor biztosabb, hogy elenged, és ha így lesz, hát pompásan fogunk szórakozni. Soha nem voltam még kiállításon, és olyan elkeserítő a többieket hallgatni, amikor az utazásaikról beszélgetnek. Jane és Ruby már kétszer is voltak, és az idén megint mennek. – Addig nem is gondolok rá, amíg biztosat nem tudok. – döntöttem. – Ha megint csalódás érne, azt már nem élném túl. De ha mégis elmehetek, akkor annak örülök csak, hogy addigra elkészül az új kabátom. Marilla szerint nem lett volna szükségemre, mert a régi még kivirettelet és különben is elégedjek meg az új ruhámmal. Nagyon csínos lett, Diana. Tengerész kék a színe, és divatos a szabása. Marilla mostanában már divatosra varja ruháimat, mert nem akarja. Mondja, hogy Matthew megint Missis Linder csináltassa meg. Ettől olyan boldog vagyok. Mennyivel könnyebb jónak lenni, ha divatos ruhában járhat az ember? Nekem legalábbis. Annak persze nem kell külön ösztönzés, aki egyébként is jó, de mert Túl ragaszkodott hozzá, hogy új kabátot kapjak, ezért Marilla vett egy hozzávaló dupla széles, sötét, két lappűszövetet, amit egy igazi női szabóvart meg Kármódiban. Szombatestére lesz kés, és iszonyú erőfeszítésembe kerül, hogy ne lássam magam képzeletben, amint vasárnap az új öltözékemben és az új sapkámban vonulok végig a templomon, Hú, mert attól félek ez nem helyes. De sajnos minden igyekezetem ellenére is folyton befuragszik ez a kép a gondolataimba. A kalapom is nagyon csinos, mert jutó kaptam, amikor oda átjártunk Kármódiba. Olyan kis kék kalap, ami a legújabb divat hóbort. Aranj és Boydee szíti. Nagyon elegáns az új kalapod, Diana, és igen jól áll. Amikor múlt vasárnap láttalak a templomba bejönni, csak úgy dagadta szívem a büszkeségtől, hogy az én legdrágább barátnőm ilyen csinos. Mit gondolsz tényleg csúnya dolog ennyit foglalkozni az öltözködésünkkel? Marilla azt állítja, hogy ez ilyesmi kimondottan bűnös dolog. De olyan érdekes, nem? Marilla beleegyezett, hogy én a városba utazzon, és meg is állapodtak, hogy majd Mr. Barry beviszi edden a lányokat. Mivel sárlottam, harminc mérföldnyire volt, és Mr. Barry még aznap vissza is akart érni, korán kellett indulniuk. De én számára ez is csak jó mulatság volt, és kedden még nem is pirkadt, amikor ő már fent volt. Első dolga volt az ablakhoz szaladni, hogy megbizonyosodjon, szép idő lesz. A kísértet járta erdő fenyőin túl, ezüstösen tiszta és felhőtlen volt a keleti égbolt. A fák lombja köztirésen fény csillant meg a gyümölcsös lejtőn álló ház nyugatra néző ablakában, ami csak egyet jelenthet. Diana is felkelt már. Mire Matthieu tüzet rakott, En már felisöltözött és odakészítette a reggelit, mire már lejött de a maga részéről túlságosan izgatott volt, és egy falat sem ment le a torkán. Reggeli után felvette a hegyke kis sapkáját és az új kabátot, és a patakhoz sietett, majd a fenyőerdőn át felkapaszkodott a gyümölcsös lejtőn, ahol Mr. Barry és Diana már várták. Hamarosan útnak is indultak. A hosszú kocsi út minden percét élvezte a két kislány. Remek érzés volt végighajtani a kora reggeli napsütésben, a learatott tarlók közt kígyózó harmatton nedves úton. Friss csípős volt a levegő, és kis füstös kék párapamacsok lebentek fel a földről, és tartottak a dombtetőről lefelé. Néha az út bekanyarodott egy-egy erdőbe, ahol a juharfák már skarlátpiros vitorlákat mondottak, máskor meg folyócskák felett ívelő hidakon kocogtak át, és ez felébresztette emben a régi, félelemmel teli, mégis jó leső borzongást. Megint máskor levitt az útjuk a kikötőbe, a tépte kis halászkunyhók sora mellett hajtottak el, majd ismét felkapaszkodtak a dombra, ahonnan jól látták a távolba nyúló, magasabban fekvő dimbes dombos tájat, vagy a párás kékeget. De akármerre vezetett az útjuk, rengeteg érdekes beszéd témát kínált. Már délfelé közeledett az idő, amikor beértek a városba, és oda a bükk Szép, régi, az utcától beljebb zöld szilvafák és bükkfák karjában álló udvarház volt. Miss Barry már az ajtóban várta őket, a fekete szeme vidáman csillogott. No, – Na végre, eljöttél meglátogatni, te enkvány! – kiáltott fel. – Szenték, te gyerek, hogy megnőttél? Engem is lehagytál, és sokkal csinosabb vagy, mint régen. de azt hiszem, ezt nélkülem is tudod. – Nem én! – ragyogott fel narca. Csak azt láttam, hogy nem vagyok olyan szeplős, mint régen, de azt remélésen mertem, hogy javult a külsőm. Úgy örülök, hogy ezt mondta Miss Barry. Miss ház háza fényűzően volt berendezve, ahogy én később Marillának elmesélte. A két kis vidéki lány tátott szájjal bámulta a szokatlan pompát, amikor Miss Berry bevezette őket a szalomba, majd magukra hagyta őket, hogy a vacsora után lással. Olyan, mint egy palota, nem? suttogta Diana. Én is most vagyok itt először, és fogalmam sem volt róla, hogy ilyen előkelő. Bárcsak Giulia Bell is látná. Mindig olyan nagyra van a mája szalonnyával. Bácsi szőnyeg, meg ráadásul se ilyen függöny. Sóhajtotta nk Mindig is ilyenről álmodtam. De tudod, valahogy mégsem érzem itt jól magam. Olyan zsúfolt ez a szoba, és annyi szegnésebb holmi van benne, hogy nem maradt tere a képzeletnek. A szegénységben csak egy vigasztaló van. Hogy a képzeletnek összehasonlíthatatlanul fontosabb szerep jut? En és Diana még évekig nem felelte el ezt a meghívást, amely első napjától az utolsóig gyönyörűségek egész sorát tartogatta számokra. Szerdán Miss Burry elvitte őket a kiállításra, ahol egy egész napot eltölthettek. Csodálatos volt, meséltek később Enmarillának. Marillának. Képzelni se tudnék érdekesebbet, nem is tudom, melyik rész kínál több izgalmas látnivalót. Nekem talán a lovak, a virágok és a díszítések tetszettek. Josie Pie első díjat nyert a hurok csipkéjével, aminek őszintén örültem, de annak még jobban örültem, hogy ilyesminek örülök, mert ez már a javulásra mutat, nem? Már úgy értem, hogy örülni tudok Josie sikerének. Mr. Harmon második díjat nyert a Garverston ajmaival, Mr. Bell meg egy malacával. Diana szerint igazán neveséges, hogy a vasárnapi iskola igazgatója disznókal nyer első helyezést, de én nem így látom. És maga Marilla? Diana azt mondta, hogy ezután valahányszor Mr. Belt imádkozni halja, mindig a disznókra fog gondolni. Clara Louise Macpherson festésért kapott díjat, Mrs. Lind pedig első lett a házi készítésű vaj- és sajtversenyszámban. A volli szépen kitett magáért, nem? Mrs. Lind is ott volt aznap, és csak akkor ébredtem rá, hogy mennyire szeretem, amikor a sok idegen arc között megláttam az ismerős ábrázatát. Hmm, több ezren voltak ott, Marilla. Olyan kicsinek és jelentéktelennek éreztem magam. És Miss Barry elvitt minket egy nagy lelátóra is, ahonnan a lóversenyt nézhettük. <gül> Mrs. Lind persze nem jött, mert szerinte a lóversen istenkáromlás, ő pedig az egyházmegye oszlopos tagjaként jó példával kell elöljárjunk. De olyan tenger sokan voltak. Teljességgel kizárt, hogy bárki is észrevette volna Mrs. Lint távol létét. Ezzel együtt talán nekem sem kellene gyakran járnom versenyre, mert egészen elveszi az emberesét. Dajanát úgy elkapta a játék hogy azt mondta, tíz centet tesz arra, hogy a vörös ló nyeri a futamot. Ha, nem nagyon hittem, hogy így lenne, megfogadni sem akartam, hiszen mindenről be akartam számolni Mrs. Ellennek, és biztos voltam benne, hogy ez sem venné jó néve. Amit az ember nem mondhat el a lelkész feleségének, az csupa helytelen dolog. Nála tartom a pót lelki ismeretem. És micsoda szerencse, hogy nem fogadtam, mert a ló tényleg nyert, és így tíz centet vesztettem volna. Az erény tehát elnyeri méltó jutalmát. Láttam, hogy egy férfi légömbbe száll fel. Úgy szeretnék én is léggömbbe ülni, Marilla. Nagyon borzongató lenne, és egy másik férfi jóslatokat árult. Ha az ember tíz centet fizetett, egy kis madár kicsippentette a jóskártyát. Mind a ketten kaptunk Mizberitől tíz-tíz centet, hogy jósoltassunk. Az enyémen az állt, hogy egy borzasztóan gazdag, sötét, arcbőrű férfihez megyek feleségül, akivel a tengeren túra költözöm. <gül> Attól kezdve árgus szemmel figyeltem a sötét férfiakat, de egyik sem tetszett, és különben is azt hiszem korai még a jöttét lesni. Felejthetetlen nap volt, Marilla. Úgy elfáradtam, hogy éjjel nem jött állom a szememre. Miss Barry, ahogy ígérte, a vendégszobában vetett nekünk ágyat, ami nagyon elegáns volt, de mégsem olyan, amilyennek gondoltam. Ez a legszörnyűbb a felnőtt korban, és erre csak most kezdek rájönni, hogy mire az ember megkapja, amire egész gyermekkorában vágyott, a dolog fele annyira sem csodálatos, mint hitte. A lányok csütörtökön kikocsiztak a parkba, este pedig Miss Barry elvitte őket a Zeneakadémia koncertjére, ahol egy hírneves primadonna énekelt. Az este varázslatos élményt tartogatott en számára. Jaj, Marilla, hatatlan volt. Olyan izgalom vett rajtam erőt, hogy szólni sem tudtam. Elképzelheti hát, hogy milyen hatással volt rám. Megikézve hallgattam. Szelicki asszony csodálatos volt, a fehér szatér ruhájában és gyémántokkal díszítve. De amikor énekelni kezdett, másra már nem tudtam figyelni. El sem mondhatom, mit éreztem. Abban a pillanatban úgy tűnt, hogy még a jóság sem esne nehezemre. Olyan érzés volt, mint amikor éjszaka csillagos egyet bámulott. Könnyes lett a szemem, de ezek a boldogság könnyei voltak. Csak azt sajnáltam, hogy véget ért, és Miss bari is mondtam, hogy nem is tudom, hogyan leszek ezután képes újra hétköznapi életet élni. Mire ő azt felelte, hogy talán segít majd rajtam, ha átmegyünk az utca túloldalán lévő étteremben, és eszünk egy fagylaltot? Legnagyobb meglepetésemre igaza volt. A fagylalt Marilla. Egyszerűen mennyei volt, és a tetejében még hihetetlenül élveztem, hogy éjjel kor kicsapongó módon ott ülhetek. Diana közölte, hogy ő városi életre született, Miss Barry megkérdezte az én véleményemet is, de azt feleltem, hogy komolyan át kell gondoljam, mielőtt válaszolnék. Lefekvés után tehát ezen gondolkodtam. Az a legjobb idő az ilyen kérdések átgondolására. És Marilla arra az eredménynel ütöttem, hogy nem csak nem nekem való, de ennek még örülök is. Néha igazán kellemes éjjel kor fagylaltot tenni egy fényes étteremben, de ilyen időtájt azért mégiscsak jobb a keleti szobában mélyen aludni, és valami megmagyarázhatatlan módon tudni még álmomban is, hogy odakint ragyognak a csillagok, és a szél játszik a fenyők között a patak mellett. Másnap reggel ugyanazt mondtam Miss is, és ő nevetett, amikor meghallotta. Általában mindenen nevet, amit mondok, még olyankor is, ha csupa komoly dologról van szó. Ennek nem nagyon örültem, mert én egyáltalán nem szántam mulatságosnak, de rendkívül vendégszerető volt, és nagyon jól bánt velünk. Pénteken elérkezett a hazamenetel ideje, és velem Mr. Barry is a kocsival. Remélem jól mulattatok, mondta Miss Barry a búcsúzáskor. De még mennyire? kiáltotta Diana. És te, en lány, fordult oda Annehez az idős hölgy. Ó, minden pillanat maga volt a gyönyörűség, hangzott az elragadtatott válasz, és a kislány ösztönösen átölelte és megcsókolta Miss Berrit. De Jannát egészen elképesztette en merészsége. Neki soha nem lett volna ehhez bátorsága. De Miss Berryt boldoggá tette, és még sokáig állt a verandán és nézett a tova kocsi után. Keservesen sóhajtozva ment vissza a házba, amit hirtelen nagyon üresnek érzett, hiszen a két kislány üde, eleven fiatalsága élettel töltötte meg, és elűzte a magányát. Miss Barry felettébb önző öreg hölgy volt, és az igazat szólva önmagán kívül nem igen törődött másra. Csak azokat tartotta fontosnak, akik elszórakoztatták, vagy hasznosnak bizonyultak. Ent szórakoztatónak találta, ezért sokra becsülte. Mégis egyre ritkábban alnyújtott eszébe en furcsán és mulatságosan régies beszédmodora, és egyre többet gondolt friss lelkesedésére, őszinte és tiszta érzéseire, elbájoló viselkedésére és üde ajkaira tekintetére. – Vén bolondnak tekintettem Marillát, amikor meghallottam, hogy magához vett egy kislányt az árvaházból. házból, magába. magában. – De el kell ismerjem, hogy ezúttal nem tévedett. Jobbá tenne, és boldogabbá, ha nálam is egy olyan kislány élne, mint enn. A hazafelé vezető út semmivel sem volt kevésbé kellemes, mint a városba vivő, sőt, talán még örömtelibbé tette őket a gondolat, hogy hazavárják őket. A nap már leáldozóban volt, amikor áthajtottak White Sensen, és ráfordultak a parti útra. A sáfrányvöröségre égre élesen rajzolódtak ki az avonlii dombok körvonalai. Felettük lassan kúszott fel az égre a hold, és bűves fényében varázslatosan megváltozott minden. A part mentén kanyargó út újabb és újabb kis öblök szikrázó vízfodra tárta elébük. Alattuk halk csobbanással tört meg a hullám a parti köveken, és a tengeri szél friss, erős illatot hozott. – Nyajde de jó élni és hazamenni! – mormolta maga elé em. Barátságosan és hívogatóan égett a lámpa a zöld manzárdos házkonyha ablakában, amikor a kocsi átdzörgött a patak fölötti fahidon, és a nyitott ajtón át kivetődött a kemencében égő tűz vidám lobogása. Már a puszta látvány felett tette az őszi éjszaka hűvösségét. En vidáman futott fel a domboldalon, és berobbant a konyhába, ahol már az asztalon gőzölgött a meleg vacsora. – Hát, hazajöttél? – kérdezte Marilla, és összehajtogatta a kötését. Haza bizony, és micsoda remek érzés! Örvendezetten. Boldogságomban összecsókolnék mindent és mindenkit, még az órát is. Jaj, Marilla, egy csirke, csak nem az én hazatértemre sütötte. De igen, gondoltam, a hosszú út után örülsz majd valami étvágygerjesztőnek. Siess vett le a kabátot, és amint Mattyú hazajön, asztalhoz ülhetünk. Bevallom, nagyon örülök, hogy végre itt vagy. Lassan válszorgott az idő nélküled, és szörnyen magányos voltam. Vacsora után en a tűzelé telepedett Matthew és Marilla közé, és apróra beszámolt az eltelt négy nap eseményeiről. – Nagyszerűen éreztem magam, – mondta végezetül, – és úgy érzem ez a látogatás egy korszakot zárta az életemben. De az egészben az volt a legjobb, hogy hazajöhettem.